Oho! Fredagsfrallan, morgon till talkshow med Janne Holmbom Johanna Lind i yeah. Välkomna till Fredagsfrallan idag är det bara Janne Hornbom i studion den ena hälften av programledare jag vet, vet inte hur det här ska gå Hon är varmt välkomna till Fredagsförallan den första april. Man hade ju hoppats på plusgrader med jag menar, minus åtta eller minus elva eller vad det nu var på morgonen. Det, det funkar väl det också. Eh, vi ska ändå försöka måla lite den här timmen. Det tänkte vi. Varmt välkomna, nu kör vi. fredags rutin. Så, wow! Du lyssnar på Fredagsfralla. Ja, ja, morgontid i Radio Torshamn här på Hits FM 97,8. Som en bjöd med mig Janne Holmbom. Och idag så säger vi grattis till Harald och Herrvor. Herrvor, det vet det känner jag ingen. Harald känner jag några stycken tror jag. hon eh, är idag 1976. Vet ni vad som bildades då? Jo, då bildades Apple Computer. Så det är ju ett historiskt datum. Det är ju ett av de absolut största företagen i världen just nu. I varje fall vad gäller börsvärde. Vi kommer ju prata konst och, och, och måleri längre fram i programmet idag med, med vår gäst. Men eh, om jag säger Apples logotyp så vet alla hur den ser ut. En... en ett äpple som någon har tagit en tugga i. Ett oerhört stiliserat. Ett tag så hade den ju dessutom i regnbågens färger. Och sådär. Men faktum är att den första loggan eh, som Apple tog fram <hållanden> 1976 den påminner mer om någonting som Albers Dürer har gjort eller något sånt där. Ett fantastiskt teckning kan man beskriva det som. Och det är faktiskt Isaac Newton som sitter under ett äppelträd. Och äpplet har inte fallit än. Utan man ser att äpplet sitter kvar uppe i trädet. En riktig 70-tals bild faktiskt. Googla gärna på det om ni vill se hur den ser ut. För den är, den är väldigt speciell. Och idag är det, temadagen idag är den stora skämtdagen faktiskt. Och det, det känner vi väl till. Och jag hörde faktiskt på Riksradion här nu på morgonen att Första aprilskämten, de blir färre och färre. För ett tag så var det ju väldigt vanligt i tidningar och media att man skämtade. Men, men med tanke på det här med fake news och allt vad det kan vara för någonting så har det blivit färre och färre. Ett av de ballaste, jag ska säga mina tre favoriter bland svenska aprilskämten är det som kom redan 1950. Är det första. För det första så är det, det här med aprilskämten, det är en jättegammal tradition. När april kallade man det från början och det är i Sverige är, är ända tillbaka till 1500-talet och sånt där. Ja. Men det var mycket så här: kan du gå och hämta en smygvinkel och, och, och sådana? Vi behöver spikolja, kan du hämta det och där men, men 1950 så var det jag tror det var Göteborgsposten som hade eh, nyheten att Öland har lossnat och glidit in och ligger nu eh, dikt mot Kalmar. Och, och det gjorde folk jätteupprörda man gick ut och tittade så. Här, men här har ölan lossnat från botten eh, 1962 var nästa skämt och då det jag, vet, jag vet, jag ska inte säga det men jag kan säga det, min mor gick på det bland annat det var att om man klädde in te, den svartvita tv-apparaten med en nylonstrumpa så skulle man få färg-tv och jag vet att det var väldigt många som blev väldigt, väldigt arga eh, för det är klart att Går man på sånt där så framstår man kanske som korkad. Men jag vet att min morsa hon hade en ännu schöstare inställning. Hon sa. Ja, Tittar, man ser lite färg så där För det är, ni vet nu det är lite så oljeprodukter. Så att det kan ju. Ljuset kan ju göra ungefär. ni vet om man häller lite olja i en vattenpöl och sånt där så ser man ju lite olika färgspektrar. Så, så den, den, den, den, hon gick liksom inte på den, hon tyckte den var bra. Och 1980 så gick man in ut med en nyhet om att. Sommartiden, för vi skulle införa sommartid i året. Har gick man ut med en nyhet den 1 april att sommartiden, att man har smyggt infört sommartiden. Man hade ju bestämt att det skulle ske någon gång i juni eller något sånt där. men nu hade man redan smyggt infört i 1 april. Så det var ingen som visste egentligen vad klockan var i hela Sverige. Ja, det var några av de där. Det var i alla fall mina topp tre. Jag hoppas att ni. Ja, lite kan man väl lura varandra bara man gör det på ett snyggt sätt. Bra. Eh, nu ska vi prata om måleri, men först lite musik. Du lyssnar på <skratt> det är ju hemskt det här Vigo. Hej Viggo Karlsson. Hallå hallo. Karlsson. Du, vilket gott fikabröd, tack snälla. Ja, det smakar fint Det är oförsämt med att i radio, jag i radion, men det var riktigt gott var och kaffet var inte så dumt. Nej, för jag har ja. gjort och rejt så jag tycker <laughs> jag det är helt okej. Okay. <laughs> ja, tack, tack du. Hej Viggo, vad kul att se dig igen. Ja, det samma. Du, eh, du är här, dels för att du är en hyvenskar. Du är lite en av stammissarna här i radion på alla. Jag tror att du har varit med ett, ett par gånger tidigare om minst. Eh, tredje gången gilt. Ja, tredje gången gilt, du vet. Vi ska prata lite om, om vad som händer i påsk. Men vi, vi, vi, vi, vi spar på, på det lite, Okay. Eh, och så säger vi så här Hej, du eh, ska vi bara Ska <skratt> Om man inte vet vem Viggo är Så har man en chans nu då. Vem är Viggo? Ja, det är en dansk född Född 49 och, eh, 49, ha... hur gammal är man då? Eh, det vågar jag inte säga jag tror inte 70, 73 ja, ja, det är ju ingenting Nej, det är ja. det Vad tänker man om sånt? Om vi bara stannar där Vad tänker man om ålder? Ja att man blir äldre. Ja. du tänker du mycket på det eller? Det händer väl ibland att man tycker åren går för fort. Särskilt när man tittar bakåt. Ja. Jag brukar beskriva det som en LP-skiva. Men mm. liksom ett varv i ett år. Ja. Och liksom ju närmare att katten man kommer man, att ja. säga så. Så, för jag tycker ju redan liksom jag, menar, jag fyller 60 nästa år. Ja, det, det, det är det är gammalt. Jag har inte för jag, inte för min del. Nej, nej. Åh ja. En dansk, yes. Vad är du med då? Vem är mer En född i Danmark, men, men du har bott i Sverige. Görlänge. Ja, jag har ju sedan 59 bott. Ja, Ja, så du var alltså tio år när du kom till Danmark? Till, Eller till Sverige? Till Lycksele. Till Lycksele alla ställen. Mm. Berätta varför. Ja, det var mina föräldrar som var väldigt mycket för att hitta på lite ja, okay, ja. nya grejer, så att för jag menar, Danmark och Lycksele, det är ju liksom ja. det är en viss, en viss skillnad. Ja, det var ju det är språket med. Mm. Man fick ju börja lära sig svenska. ja Men, men här, du pratar ju inte som de pratar i Lycksele. Nej, jag har tappat bort den biten, ja. tyvärr. Ja. tyvärr. Ja. Har, du, har, du, har du några rötter kvar i Lycksele? Och, åker du dit ibland? Och ja, jag, jag har varit där uppe några gånger. För, ja. Men eh, annars har jag inga bekanta eller så inte. Nej, okej. Okay. Men, men när hamnar du i då? Oj, det var väl... Ja, kan... Eller i har, har du bott i Tranus någon? Ja, det har jag gjort, absolut. Ja, men ja. vi hamnade i Frinnaryd. Ja, just det. Först. Mm. Och, eh, Känd för sin tvätt. Ja, just det. Absolut, absolut. <laughs> jo, nej men ifrån Frinnaryd så kom vi ju som sagt, det ligger in. Det var ju då när, på den sidan vi byggde Tranåns på Stär på Ydervägen okej, okay. ah, ja. Så så länge sen är det. Okej. Okay. Ja. Och eh, möbelfabriken brann ju ner ja, som ja. ja. Att eh, ja, det är några år sedan. Ja. ja man, får inte, man, får inte, man får inte bara räkna det. Nej, nej, nej. nej. Men du, du ja, och, då gick du skolan då här i transbåden? Jo, ja. Ängrid. Ja, okej. Okay. Ah, ja då är det ju nästan transpår. jo det, det känns tillstånd. ju så ja. ibland och tycker jag. Ja. Men, men och, och jag vet ju att tecknandet det var, det kom ju nästan med. Alltså, Plupp så, så kom det ut och så började du teckna nästan. Jo, det var väl med modersmjölken ja. nästan kan jag säga. Ja. För att det, jag sabbade min mos eh, konfirmations ja, just det. Ja, men det, Och Då var jag inte med att år. Det var liksom helt, helt fullklottrad. Ja, ja, ja. Den fick jag av henne för något år sedan. Ja. <laughs> Ja det är underbart så att, ja, Det är lite speciellt det men du, men du tillhör ju den där generationen Där man liksom att, att ha ett konstnärligt yrke Det var ju väl inte riktigt sådär ja. Man ska väl ha ett riktigt jobb också Jo men det var ju Kliperiet då ah, just Som det. jag hade jämte då ah. men, Hur kom vi in på det då? Alltså... Ja, det, var, det var ju far som var frisör ja alltså, Okej okay, så det ja. var efter farin ja. ja just det ah. Så att, men sen var ju strävande att slita sig loss. Mm. Och jag gjorde det några gånger så att ja. ägna mig uteslutande åt kunsten. Ja, För det går åt, eller hur? Jo. Alltså det är tid. Ja, men det är ju det. det, river. Alltså det man märkte det ibland när man inte kunde komma till stafliet, Man mådde inte riktigt bra. Nej. Men du, om vi pratar, vad heter det, klipperiet då? Eller, eller frisörs, frisörsyrket, ett tag. Mm. Jag såg på tv här häromdagen, så det, det finns du, vet de där, åker runt och köper upp antikv, antikviteter och sådär. Och det mm. finns ju massa sådana program. Mm. Mm. Och då var det en, en på ett ställe, hittar de en frisörstol för barn. Med en häst Alltså det var som att man red en häst Fast man satt i en prydlig stol Aha. Och jag kommer ihåg När man, när man var knadd och gick till, till Frisören Då fick man sitta på en planka för Man fick inte sitta i själva frisörstolen utan de lade en planka på frisörstolen ja. och så man sitta på den hur, hur, hade, hur klippte du barnen överhuvudtaget? Ja, ja. ja vi hade en det var ju den var, det var en planka med skin rött, rött skin. Ja, var det? det var det nog på den jag satt också, ja, tror jag. Ja, just det eller galon och ja, då. Det ja. Ja. Så att den finns nog fortfarande kvar mm. Men du, barn är ganska svårt att klippa eller? Ja, ibland kan det vara Alltså det, jo, det det är, man får vara försiktig med spetsen på sagt ah, För det är, det, ja. Ja. Men nu klipper du ingenting Absolut nu, inget Nu är det helt klippt Det är helt borta <laughs> Om man säger så, ja, ja, ja. Ja, vad bra ja, Men då har vi fått ändå liksom Då, då har vi satt nu har vi satt Viggo på plats mm. Och, och, och, och, och, och, och Heltid med konsten Det har du jobbat med ja, Jag har jag, jag målat i 50 år Ja jag menar det Alltså, det, har det har ju varit liksom det ja. Och sen har det varit, brödfödan har varit ja, just. Lite, lite Klipperiet då kan man säga Ja just det, ja. så har det varit det har ja. Växelvis det har du, vilken, vem, är, vem är den Vem är den mest kända person du har klippt? Får man ställa en sån larvfråga fråga Jaha det är ju Nu kommer jag inte ihåg namnet Nej, det är så jävla känd man inte då Jo men han är rätt känd för ja, han har, okay. han, Jag tror att han är det är han som brukar i skidskyttet när Norge gör sina framgångar. Aha. Han som står och noterar tittar och tittar i kikar. Jag kommer inte ihåg han fick ju en eh, OS-medalj. Jaha, säger du Och han kom in, när jag, jag, jag, jag bjöd honom faktiskt på den klippen Säger du? Ja, för jag sa det till honom att... Eh, du har, du har gett mig så mycket glädje med den OS-medaljen Så jag, jag bjuder på den här klippningen sa jag till honom. <skratt> Och det tog han emot ja, ja, ja. Hoppas han tog upp den i deklarationen sen som en förmån <skratt> Exakt <skratt> <skratt> ja, ja. April, april med Simon Garfunkel Ni lyssnat på Fredagsförallan Vi pratar lite med Viggo Och nu ska vi snart prata konst Men äh, vi bjuder in april först September I'll remember A love once new has now grown old You listen to The Friday Brunch på fredags, Ja, att du gör. Och ja, den här gången han jag tugga ur. Men det var den att ville med sig fantastiskt fikabröd här. Och så njuter vi av att sin Eller vad det heter för någonting. Och det. Vi går i. i. i. radion. Och vi ska prata måleri. Och. och alltså, det är så, så roligt. Man kan ju säga att du är ju en late bloomer om man använder det uttrycket. Alltså du du brekade ju ganska sent egentligen med ditt måleri, får man säga så. Ja, det här kanske överdriver. Ja. ja, lite grann ja. för eh, att säkerligen det är nog 20, 25 år bakåt. Ja, men hanen på nu är det ju inte, du är ju inte 40. Ja. Så att ja, men okej, okay. du brekade inte vid 20-årsåldern. Nej, nej. <laughs> okay. nej. Men vad var det som, vad, när, när kände du att det lyfte? Va, när, när, när märkte du liksom att fan folk började får upp ja, ögonen för min konst? Det började ju vara 20 år sedan. Mm. Vad var det som hände då? Var det något speciellt? Liksom? Ja, jag fick väl, jag var ju med på en B&L. Ja, just det. Bland annat, där kom ju egentligen det riktiga lyftet. Ja, var var, var det den var nu då? Det var i Florens. Just, Firenze. Firenze, otrolig oh. stad. Fantastisk stad mm. alltså. Kultur. Oh. Alltså jag, det är mina, så här, jag har suttit med mina döttrar och ätit pizzaslides på trappan upp till domen mm. i Florens. Mitt emot baptisteriet. Alltså. Mm. Ja, vad går det med? Ah. Ja, det, det Jag känner gatorna där. Och det är rätt intressant också man tänker just den här D'Medici och hela den, mm. alltså den perioden. Ja, just det. Och, och, och vi gick nästan omkring i Säck här uppe. Liksom. Alltså. Ja, nej, det, det. det är en underbar mm. och, och Uffizierna. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Konst. Med det konstmuseet. Och, ja, ja, ja. Oh, ja. Och, bro. Oh, ja. Att, och jag känner lite så här, en liten mm. doft av toskana här. Mm. rullar in i, jo, ja. i uh, studion. Ja, ja, ja. Ja, där, där var du med. Där ja, var... Jag har, jag har haft, sen har jag även varit med på en annan utställning där nere. Så att, eh, jag, eh, det är två gånger jag har varit i Florens. Ah, Okej, okay, ja. Och eh, ja, jag är väldigt förtjust i. I stan. Ja. Men då, om man skulle. Om man skulle beskriva ditt måleri, hur skulle om om du fick frågan vad, vad, vad är det vad? Ja, det är ju abstrakt. Ja, är det. Ja, det är det ju verkligen. Lid surrealism kan man väl säga. Ja. Alltså, det... Det, på något sätt så här, det, det, det är det är lite alltså det är, det är, det är, det är, det är, det är ro Hur ska jag uttrycka. Mig? Det är abstrakt. Mm. Ja, det är verkligen abstrakt. Ja, det. Är. Men, men, det, men det finns också konkreta element i abstraktionen. Alltså du har ju en enorm fablös för ögon. Jo men det, jag, gillar, jag gillar ju att eh, göra så, så att folk, alltså betraktaren ska kunna gå in själv och få en egen uppfattning ja. om vad han ser eller ja. hon ser. För att eh, ibland så får jag liksom höra att har du sett det har du sett det ja. då, då ser de sånt i bilden som inte jag själv aj, har sett. Aj. Det är som att titta på ett mål och så står man fyra stycken Exakt. och pratar om, vad ser du för någonting? Exakt, Och det förändras hela tiden. Ja, ja men verkligen. Mm. Och, och, och det gör det faktiskt med din konst också. Att det räcker att vrida lite på huvudet ja. så händer det saker. För du är ju autodidakt alltså, brukar man väl säga, ja. va? Det är tacksam alltså, för. Ja, eller hur? Självlärd. Ja, ja. Det, det har jag har jag alltid reagerat på det när det är eh, konstrecensioner eller recensioner med måleri. Då står det alltid en slutkläm om författarens utbildning. Som mm. om det har någonting med egentligen. Ja, just det. Alltså det, det, det skriver man ju aldrig om Film skriver man aldrig vad regissören har för utbildning eller vad ja, skådespelarna. Men, men just när det gäller måleri, framförallt, så ja. är det väldigt viktigt. Så det är lite sådär. Nej, så upp, ja. ja, lite så viktigt att man nej, har skolorna bakom sig. Så, det är ju så. Men, men, men samtidigt så är ju, är ju liksom att måla är väl en ständig utbildning. Jo, men det är ju. Om vi kan ju börja, börja från början där, och så skulle jag vilja ställa en fråga istället. Att eh, grott målarna? Ja. Vilken skola gick de i? Ja, det kan man ju undra. Och hur många är det som beundrar dem? Och ja. efterliknar dem? Ja, verkligen. Ja. Jag det Och det, det, jag menar, det här med skolan, du vet, man präglas ju utav skolan. Då är du inte det själv längre. Nej. Det är väldigt svårt att slita sig ifrån ja. de här riktlinjerna man har fått inpräntat. Ja. Det där är intressant, för det förekommer förekom precis nu en, en diskussion i Sverige... Rörande litteraturen. Det är väldigt många som har gått skrivarutbildningar på Biskops Arena. Oh ja. Och då, då pratar man också om att de har liksom lärt sig samma typ av hantverk. Att, att, så det har kommit ut en bok där jag inte läst den i och för sig. Men om att det är kritiskt, att det, att det, det smalnar av eller formar. Det, oh. Så här det ska vara på ett visst sätt. Men, men nu, nu får du en. Vilka tekniker jobbar du i? Du jobbar en massa med ja, det. Är helst bland teknik. Ja. Och, och, och vad är det i blandet då? Ja, blandet är olja och akryl. Okay, ja. Är inte det väldigt svårt för du har helt olika torkprocesser? Och... Ja, du måste ju veta grundförutsättningarna ja. hur du börjar och hur du arbetar. Du kan ju inte, du kan ju inte börja med olja Nej. och så jobba med akryl efteråt. Nej, okej. Okay, det, det... det funkar inte. Varför funkar det inte? Nej, för det släpper ja ah, okay. ah, okay, det, det blir ju inte hållbart om man säger nej. Så du måste alltid börja med akrylen Så bearbetar vi okay. Akrylen ah, då Som ah, grund okay. då Det är ah. absolut Nödvändigt att börja rätt alltså. Är det Duk som gäller hela tiden eller? Ja det, Ja det kan man ju säga att det är duk. Nu har jag i och för sig börjat Och Ja, du har ju börjat... ja, det är lite andra grejer på gång men det, det, det är ju ett ja. nybörjarskede om man säger ja, okay, så. Ja. Det ska bli väldigt intressant. Jag ska ta med några bitar. Ja, men Det ska bli kul att eh, se det. Ja. det är glasmåleri då. Ja, precis. För och... det, det är ju helt andra förutsättningar. Ja, det är precis det som... Snacka om glatt. Ja, det måste du tänka bak och fram hela tiden. Men må. spegelvänt? Ja, men du får ju börja med förgrunden. Ja, ah, just det. Ja, okej. Okay. Får du göra så jobbar in istället som när ah. det är på duk, och börjar jag med, med ja, ja, ja, bakgrunden. Ja, ja. ja, ja. Ah, det är precis tvärtom. Det är precis som Men du, duk då? Eh, är det skillnad på en duk på dollarstore och en duk på... Oh, ja. va, va, va, va, för min min hos du målar ju en del. Och jag, och jag säger så här, men snälla du, kan vi inte åka till dollarstore, <laughs> Det är mycket ah. billigare. Ja, nej men det är ju otroligt stor skillnad alltså. Ah. Kvalitetsmässigt. Ah. Och... Eh, det är som så här, Den duken jag köper, det är alltså, jag köper bara färdig uppspända för jag vill inte hålla på med Nej, det Nej okej, du gör inte den här. Men det är ju tillgänglig specialduk just okay. för akryl. Okay. Och det är på grund av att ja, men jag har bland tekniken, då, måste jag ju, då kör jag med akrylen i, i grunden om man säger i början. Okay, ja. Så att det man måste vara... du på sådana här, gässkå eller vi heter eller Ja, det och slipar och dig också eller, eller? Det händer allt. Ja. Så att ja, det är, så, ja, det är en massa förarbete. Ja, men det är det. Eller hur? Det är ju alltid liksom förarbete som gör grunden för, för ett bra arbete så. Ja. ja. det är det som är, det, det vet man ju när man har satt upp gipsskivor och så har <skratt> man spacklar med äh, inte så noga och sen sätter man upp tapeten ja, och så ser det, det ut som. Ja. Jo, men det är lite så. Ja, ja. Absolut, det, det gäller att komma in rätt. Ja, och, och det, jag inbillar mig att det är samma sak med färger också. Att det finns en massa olika kvaliteter på det också då. Ja, det finns ju färger där som är redkast alltså. Ja. Det finns det. Så att, men jag har ju de här mer kända ja. märkena. Men du är, inte, du, du, är inte där, du är inte den här som liksom har pulver och håller på... Och ja, äg, det har jag också. Och Ja, men det, men det har jag, jag också. Ja, så alltså, har det också. Ja, då. så det finns. ja. Men du, om, om, man, om, du, om du skulle beskriva en dag i ateljén Alltså ta, ta oss med en dag i ateljén Hur, ja. hur, hur funkar det? Vad, vad, vad, vad gör du? Kaffe har du förmodligen. Då. Ja, det första jag gör så tänder jag i kamin. Okej. Okay. Det är det allra första. Mm. Jag måste ju ha värme med då. Ja, det är väl klart. Det är väl klart. Och, eh, sen sätter jag på musiken. Aha, vad, vad, vad är det som blir du hörta Ja, det kan vara allt från klassiskt till country and western. även okay. ja, det är ju. Jazz, blues. Ah, okay. Ah, okay. Jag är det ah. I stort. Ah. För att eh, jobba i det tysta det kan jag inte. Ah, alltså det, det, nej, det, nej, det går okay. inte. Så att eh, jag har alltid musiken på. Influeras du av musiken? Ja, ja, ja absolut. Så Så, kan, jag. kan du ha valt musik eller, eller, eller är det, slumpmässigt är det väl inte? Eller har, har du bestämt att idag ska jag lyssna på den här typen, eller blandar du under en dag? Eller? Jo, men det är humöret. Okay, ja. Hur, vilket humör jag är på. Så, att... så det, penselföringen påverkas? Ja, men det gör det lite grann faktiskt. Ja, nu har vi tänt i kamin och så har vi lite schysst jazz. Ja, just det. Så, vad händer sen då? Ja, men sen är det ju... ja Då, då är det att sätta upp grejerna. Och nu, har, nu är det så när jag målar jag har ju flera objekt på gång. Ja, okej. Okay, ja. det, det kan bli så att man tröttnar på det ena och säger att jag har fått nog av den här. Ja. Man kör fast liksom. Man kör fast. Ja, ja. Och eh, då plockar jag i de grejer. Jag har ju oftast de tre till fyra stycken som okay, jag håller på med. Ja så är många. Så att eh, det kan variera. Det kan ju hända att en bild kan få stå ett år innan jag återkommer. Okej. Okay. Eh, nej, så det där är väldigt olika. Impulsivt, ja. hur man känner. Ja. Men det är rätt bra då. Men hur, om, om, om, hur, hur står de då liksom bredvid varandra i rummet? Eller, eller? Ja, det, det, det är väl både och. Ja. Är det? Så att jag har ju ställt undan en del och tänkt att den här den klarar jag nog inte av. Nej. För ibland så börjar jag med en bakgrund som är så utmanande så jag vet inte hur jag ska fixa det. Alltså. Nej, okay. att, jag kan ju säga så här att den målning jag håller på med nu är väldigt, väldigt mycket svårare än okay. det jag gjorde förr, innan. Okay. När jag höll på med natur och djur och det här, det, ah, var ju, det. det fanns ju där. Det var ju en avbildning. Ja, alltså. visst. Mm. Här, här finns det här inte finns någonting. Det inte no, någonting. No. Och det ska ju harmonera ihop. Och jag ska ju själv tycka om bilden innan jag överhuvudtaget visar det öppet, alltså. ah. För är, är, det, är det liksom en no-go-zone, din ateljär, för alla andra? no någon... ja. Nej, men det är ju så, du vet, att kommer det, det är inga problem. Nej. Inte något. Nej. Så att jag är till och med jobbat när folk har startat och tittat på. Ah, alltså. okay. Så uh -huh. det, är inget. Ja, det är För en del är ju sådär väldigt att de inte absolut vill, det ska inte visas. Ingen ska få se någonting. Liksom. Nej, men det är klart, jag avslöjar ju inte allt. Nej, och framförallt så är det väl så att du har ju hittat en alltså du har ju hittat en Väntar du kanske låter lite men du har hittat en teknisk lösning som är fantastisk. Ja, hur? det är ju... Jo, men det är, det, jag har ju eftersträvat hela tiden att slita med loss ifrån mängden. Ja. Jag, vill, ja. jag vill inte lik, efterlikna andra. Nej. Äh, men det, visst är det, och Då har vi lyckats ganska bra. Ja, du ska du inte recensera det själv? Jag säga, jo, men, nej. Men... Jag säga, det ska man ju inte. Men, nej, ja, det får du göra. I, i frihetsfrannan får man det. det ja, om jag säger så här att det går en röd linje om man ser en utställning då då ja. ser du att det går som en röd linje genom alltihopa. Ja, just det. Och ja. Eh, nej, jag tror det är väldigt viktigt att man inte tittar för mycket på andra när man ska jobba. Så. Nej, men det är så himla lätt att och, och, och, och bli för mycket influerad. Jo. Det är klart att man vill få. Men just det där. Jag vet, jag vet till exempel Leif Gv. Han, säger, han läser ju väldigt mycket. Ja. Men han, när han skriver läser han ingenting För han är så rädd att han ska skriva in det han läser ja, just det. I, I sina egna böcker Ja, så att jag vet, det är det. ja men det är som jag, jag Jag älskar ju att titta på andras Jag tycker det är jättejätte jätte roligt Inspirerande framförallt att titta på andra konstnärer Ja Och, Men jag tar ju inte med mig De grejerna Nej, nej jag är Utan, precis, Men nej. inspirationen kommer ju Ja Alltså det är ju, jag kan ju liksom, jag, jag kan ju jag kan fastna i en, i en konstbok i, jag ska inte säga timmar, men en timme. Att bara sitta och bläddra och bläddra fram och tillbaka. Och, mm. Alltså det, det, är så, det är oerhört fascinerande. Det är så, det, man säger det där, en, en bild säger mer än tusen ord och det, det ligger ju verkligen någonting i det. Ja, det är det. Liksom, man läser inte sådär, utan man, man, man visar med hand hur jag bläddrar fort i jävla mm. bra radio. Eh, men, men, ja. du eh, Viggo, vi ska, tänkte att vi skulle prata lite om, om eh, hur det har varit under pandemin. Hur, om det har påverkat kreativitet, vad du har gjort under pandemin. För det har ju begränsats avsevärt med att liksom kunna komma ut och och träffa människor vad gäller. Och du är dessutom har ju varit riskgrupp dessutom så du ska ju skämmas om du syns ute på stan och allt vad det kan vara för någonting. Jag att vi skulle prata lite om det. Men, mm. men, men jag måste fråga dig innan vi ska spela en låt här också. jag måste fråga så här har du skyddsrum? <laughs> Nej. För det det man jo, pratar. det har jag. Jag har en gammal jordkällare. Ja, men då så. Det är ju bra för att det pratas ju väldigt mycket om det här med, med skyddsrum. Eh, och så tänker man, ja, alltså råder det råder brist för dem då. Ah, det har alltid rått brist. Här kommer Cornelius med skyddsrumsbogi. Rörande det förhållandet att det trots upprepade försäkringar från såväl regeringshåll som och kommunalt håll, så som och Provinciell nivå Ändå tog det föreligga En, en brist på Skyddsrumsutrymmen Inom konungarikets gränser Kör man på sig Aftondräkten Kastar den ut en uttun, stackars narr Blir det skit i fläkten, för man har med sig Sin gitarr. på fredagsfrallan. Aha, det var husguden Corneli som spelade skyddsrumsboogie. Och ni lyssnar på fredagsfrallan morgontid i Radio Talkshow här på Hits 597,8. Zoom en byggd med mig Janne Holmbo. Och idag är Viggo Karls... Karl jag vill alltid säga Karlsson men det är Karlsson när det jag. Viggo Karlsson. Oh, det är ingen ensang. Karlsson! Sa man så, lite med gröt i munnen. Ska jag säga Karlsson? Carlsen. Ja, det... Carlsen. Ja. Carlsen, Carlsen, mm. Carlsen, ja, Carlsen. Ja, Jag kommer ändå säga Viggo Carlsen. Det är ögelska. det är öforska. Ja. ja, men det är lite roligt med språket. Ja. Vissa saker har svensken svårt för, vissa har dansken ja. omöjligt för. Ja, Vad har dansken omöjligt för då? R. R, ja det är klart. Ja, ja, det, ja det finns ju nästan. Lite. Och jag kan säga Jö. Jö. Ja, hej. Vad blir det? Jö. Det är J. J. Ja. Ja. Ja. ja, du får inte fram det. Nej, jag lägger ner det där. Det hör jag direkt. Jag förstår. <laughs> det var inte, var inte närheten. Aj, aj. Men du, eh, Viggo, eh, du, du är ju aktuell nu för ett venissage på julnutten. Det ska vi i, i påsk. Eh, det ska vi prata lite om på slutet också. Aj. Men, eh, vi kommer ju ut ur... Ja, från och med idag är det första dagen som inte pandemilagarna gäller i Sverige. Mm. Så vi, har, vi, kommer tillbaka, vi kommer ut nu från ett drygt två år i karantän eh, oh, egentligen kan man väl säga. Eh, hur, hur har de här åren påverkat dig som människa och som konstnär? Vad Var det inbudet för dig? Ja det har ju varit jobbigt. Ja. Som alla andra med. Det är jätteproblem för har varit. För att ja. Man har ju haft utställningserbjudande. Men eh, man har inte vågat att ta tacka jag helt enkelt. Så att det är ju en hel del. Jag får ju via mejl. Ja, ja, det är klart. Ja. Ja, och eh, det, är ju, det är ju alla möjliga ställen ifrån. Ja. Men eh, man, har inte, man har inte vågat ta den risken. Nej. Så att eh, ur den synvinkeln då var det ju liksom då var det varit kött. Ja. Alltså, allt det där liksom, att träffa människor har ju liksom Nej, det har inte funkat. Men, men har det påverkat det kreativt också eller? har har det, varit, har det blivit alltså en, en del har ju sagt att jag har så mycket tid nu så jag kan göra massa saker och jag har också haft mycket mer tid ja. men, men jag, jag känner att jag har gjort mindre saker för att det liksom, jag har varit ganska så här, tyckte, jag tyckte jag tycker varit lite otäckt eller liksom nedslående eller alltså... ja. Ja, men jag, nej men det har jag nog jag har lyckats så hålla Aha, igång. Ja ja, ja, ja så, jag, du har liksom, så du, du, du har producerat för fullt, liksom. Ja, jag har jobbat Ja, men det är ju skönt. Ja. Det är så inspirationen har inte påverkats? Nej. Absolut inget. Men det, å andra sidan så bor du ju mitt ute i skogen någonstans också. Så ja. det är inte så jävla stor skillnad. Där, så nej, nej, men det är ju, det är ju ett, på det viset är det väldigt bra. Ja, ja det, var, det var ju rätt ställe att bo på. Ja, det var det. Tänk om du hade haft frisörsalongen fortfarande. Ja, det hade varit jobbigt. Det hade inte ja. gått. Nej. Så att det nej, jag, vet, jag, vet, jag tror att frisörer var ganska utsatta också. Jo, för, det... för smittan faktiskt. Ja, absolut. Ja, absolut. Så fort det är med människor. Ja, det är Aha, det är ju det. Det, ju... så så det, det, det pratar vi om ofta sambon och jag. att Vi bodde ju otroligt bra just ja. när det gäller det här med pandemin. Ja. Men vad skönt att vi liksom är, åtminstone, det är ju inte över. Nej. Och har du inte tagit dina sprutor, så ta dina spruter. nu håller inte på att liksom, utan... Nej. Se till, nu pratar man ju om en fjärde spruta i hösten, mm. liksom Ja, just det. Alltså, och det. Vi måste ju liksom hjälpas åt. Mm. Man kan inte tänka så här, det inte mig? Jo, det, det, det, det handlar inte om dig utan det handlar om, det handlar om din mormor eller din fasta eller mm. din äldre granne eller vad det kan vara för någonting. Eller, eller, eller för den delen din, din överviktiga kompis. Jo, men så, det är det. så att liksom hantera det istället för att liksom tycka att du är för mer än någon annan. Fick jag det sagt? Det ja, men, jag, jag fick ju, vi tog ju våra sprutor. Ja. Så det är tre stycken. Ja, jag tar tre också. Så att eh, kommer fjärde så tar jag den också. Ah, ja, bring it on som vi säger. Ja, absolut, absolut. Men du, nu, ska vi, nu ska vi ta och rulla iväg. Eh, vi rullar eh, ner mot vatten. Mm. Mm. Det är vackert precis där du ska eh, ha Vennersage i påsk, nämligen på Gyllene Utten. Ja, det är en pälla. Ja, berätta, berätta vad, vad är det som händer? Jo, det är ju det att det är ju under den här påskhelgen ja. den 16, 17 och 18 ja. kommer jag ha utställning där. Okej. Okay. Och det är klockan, mellan klockan 10 och 17.00 Mellan 10 och 17? Och det är 16, 17 och 18. Är det, det är påskafton, påskdagen och andra påsk va? Ja, just 16, det. 17, eller visst är det det? Lördag, ja, ja, söndag, måndag? Ja, det, blir så här. De, ja precis. det är så här. Det var ju dag. ja. Och du har inget på långfredagen, då, då hänger du på ett plus. Ja, ja då, det, jag har ju väldigt mycket jobb, skätostan ja. och långfredagen. Ja. Ja. För att då, då ska det hängas. Då ska det hängas. Ja. Du, hur tänker man, att hänga är ju en konstart i sig, ja. eller hur? Ja. Hänger du själv eller, eller har du någon som hjälper dig? Ja, sambon hjälper. Ja, okej. Okay, ja. Men jag, vi har fuskat, Okej. Okay. Du har varit där och provhängt? Vi har provhängt. Ja, okay, ja. Så att eh, vi, vi fick med 39 taler. Oj oj, ja. det är en ganska stor utställning då. Det är en väldigt stor utställning. 39 ja. tavlor. Så att jag har ju Det är deras konferenslokaler. Jätte, jättefina lokaler Två stycken stora alltså, ihops. Alltså, Det är bara skiljedörd som man kan skjuta ah, ifrån Okej, okay, okay. ja, vad fint ja, Det är kanonfint finast utställningslokal jag har varit i det är sånt, och, och, det, och de vätter emot vätten också va? Ja det gör jag Det, det, så det, det är stora fönstret ja, ja, ja. Ja, ja. Vilket baltljus Fast lite svårhängt då kan jag tänka mig Nej, absolut inte nej, nej, nej. Det är nej. jätteenkelt alltså. okay, ja. Jag tänkte just Men ja, du, men, du det, naturljuset kommer räcka liksom. nej, eller? nej, det räcker nog. Men det är ljusa fina lokaler. Ja. så att det, ja, det blir det blir väldigt roligt där. Du, och, och sen är du, sen har de en postbuffé också. Eller, ja, just det. Hur, ja, den, man, den ska, så, missar ju inte jag alltså. Så man kan ju liksom kombinera det där då. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, Så man kan liksom både mata själen ja. och magen. Ja, just det. Med med, med dina tavlor. Så att det är ju, ja jag tycker det är fint där nere nu. Ja. Och det är ju förhållandevis rätt nya ägare. Ja det. just det, ja, han är gick det. ju bort han som var ja. ägare för fället. Både där och i Norgon tror jag. Ja. Ja, så det, det, det tycker jag nog att det de har fått bra, det, det, ja. det är bara positivt det som har hänt alltså. Ja spännande. Vet du, <laughs> jag har faktiskt ett minne från Gyllenutten för många, många år sedan. Så, så hade jag engelska affärsbekanta över. Och då, ja. det var, på den tiden var det ganska svårt att hitta ställen att äta på. Det, ja. det har ju faktiskt blivit bättre. Ja. Men, men då, då kom vi dit till Gyllnutter. De hade restaurangen öppen. Mm. Och, och, och så kom vi dit en tisdag kväll. Jag och så min kollega och så två engelsmän då. Och... Och så pratar jag lite mer stokkanska på det jag inte lite så här. Så bytte jag in där inne i matsalen. En fantastisk matsal med världens ja. liksom utsikt så sådär. Och, och och så säger jag så här. har du någon plats här? Han var helt jävla dött i. i ja, jag det var, är så. Det var inte en chef i hela restaurangen. Jag med standarden som tog emot så här. Ja, har du någon plats på den här syltan? Och så säger något sånt här till honom. Vet du. Och han blev så förnärmad. Ja, ett ögonblick ska vi se. Och så, ställde han sig, och så tittade han i boken så här, jättelänge. Såhär. Ja, ja, det går bra här. Och så fick vi sämsta sittplatsen i hela restaurangen okay. Ingen utsikt eller någonting. Alltså, ja. Det fanns ett bord där man inte såg någonting. Ja, där. Det. Och, men det roliga var, jag lärde mig ett nytt engelskt ord. Okay. För han som var hårmästare där, han påminner om den här killens, det var en höjd där för något engelskt företag, så han, han påminde om han, var, han tyckte han var Exakt lik sin chaufför Aha. Så han sa He's a, he's a double ganger Vad sa du att han var? A double ganger ja, just det. Va, va, Jaha men vad heter det på svensk Nej det, det är ett engelskt ord Nej dubbelgångare det är ett svenskt ord ja. det, det visste jag inte att det hette dubbelgångare På engelska det hette double ganger Ja det ser man Det var mitt minne från, från uh, 8. Ja. Men då ska vi ta det en gång nu så att vi inte missar det Det är alltså den 16 17 Och 18 april ja, just alltså det. Påskafton, påskdagen och andra påsk ja. det ja. Och det är väl en sars mellan 10 och 17 17 Och Du kommer vara där alla tre dagar ja. Så att, så att ja. man kan träffa dig Ja, man ja, kan ja. få en intressant diskussion om ja, lilla visst, tavlor, ja, om absolut. konsten. Ja. Och framförallt så kan man, kan man köpa, handla. Ja, ja. Och alla är välkomna. ja Vad spännande. så att eh, Jag ser fram emot det, verkligen. Ja, men du, Viggo, vad roligt att du besökte oss i Fredagsfröland mm. nu igen. Nu, nu, jag, nu går det väl ett par år och sen, sen syns vi igen. Då. Ja, det hoppas det resten, jag. Det är väl så vi får liksom, utgå ifrån att vi, vi jobbar på det här stället. Ja, just jo, men det. Är just. Det tycker jag vi kan lova varandra. Ja, härligt. Du, ja. innan vi bara stänger lådan. Så jag, jag är lite nyfiken sådär. Eftersom jag är lite sådär konstnörd. Ja. Om, om, om, om, om jag skulle säga så, vilka, vilka är dina historiska förebilder inom konsten? Oj. Har du några sådana? Ja, ja då, då får vi förlänga programmet. Ja. Ja. ja, men vi tar dem lite snabbt. nu. Det, är ju, ja, det finns ju många. Ja. Det gör det, verkligen. Ja. De här är riktigt stora då det. Ja. Det finns ju många, oj, ja. oj, oj. Men ja. om jag säger om jag säger då. Nej, nej, kanske inte klar, men salvador Dali måste du ha tittat en del på andra. Eh, salvador Dali det är ju lite roligt med just det här Salvador Dali. Det, det är både journalister, med, även med, med sådana som har varit på mina utställningar. som säger Klart, är det någon konstnär som vi ser, liksom... Ja, som man kan ja, ha skapa ja, ja. ja, men för vi, vi är ju inte lika nej, alltså, inte, Egentligen inte. Men... Jag, jag målar ju inte avslitna kroppsdelar nej, och sånt. Nej, nej. Men, inte vad vi vet i varje fall. Nej, nej, <laughs> nej. Men du vet att det är nog Salvador. Ja. Som, eh... eller, eller, alltså, på något sätt är det väl ändå bra. Ja, alltså, och sen är det ju så att han gillade ju också mustasch. Ja just det. Eller hur? Det var ja. som jag så jag tänkte liksom, jag, jag har gjort, jag har ett måleri faktiskt. Jag har gjort en tavla som het, som heter Salvador. Jaha, du ja, ser. Ja. Ja, ah, ja. Och det är alltså ett öga ah, och en ah. en bara en med ah, alltså, stockens ah, Ja just, just det. det. Ah. Och det går inte Missa alltså, Han hade ju en stirrande blick. Ja verkligen, ja, verkligen. Men jag undrar om han hade kajal eller något sånt där. För det var så oerhört... Väldigt stirrande. Eller hur? Ja. Ja, väldigt väl markerad. Liksom. Så det har jag, jag har en där som jag har. Ja, du ser. Du ser. Ja. Ja. Jag, var på, jag var på Nationalmuseum för inte så länge sedan. Jaha. Eh, en, en, en veckodag bara rusa in där. Ja. Mm. Och, och, och då... då då hamnar vi framför Batavarnas ed alltså Rembrandt här enorm. Ja just det. ja. Oh, yeah. och, och, och det är också så här alltså Rembrandt är så här, man, jag har glömt bort hur bra han är eller vad eller vad man mm, säger så mm, mm. Det är också där och ljusmörker. Ja, just måleriet också så ja, ljuset och på ja. fram. Ja alltså det det ja är ja, väldigt duktig. Viggo, stort tack för att du tog av din tid och besökte oss i Franskallan. Ja, det är jag, jag tackar också. Och, och lycka till nu med, med utställningen. Ja. Och, och lycka till med allting som händer nu framöver också. Mm. Så ja. hörs vi igen. Ha det ja, bra. Hej. hej, hej, hej. Somebody's been my, my Somebody's been sitting in my chair There's sea birds everywhere I'm gonna sit it. It's